«Ви одразу повідомили про знахідку?» – спитала Оксана. Художник зітхнув. «Моя вина. Грішний. Не міг розстатися із таким дарунком долі. Ну, ця картина. Самі бачите, роботи тут було багато, а взявся ж я не одразу. Задум з'явився згодом, а перші місяці я...» Одне слово, втішався цим ложем, як скупий золотом. Спав на ньому і бачив золоті сни давнини. Фантастичне відчуття! Ти, раб мистецтва і наших убогих життєвих обставин, але ти, князь, крізь тебе течуть тисячоліття, мов сині води Дніпрові. Але ми, добропорядні громадяни, виховані під барабаном і під сонцем Сталінської Конституції, і я не забував про свій громадянський обов'язок. І настав день, коли я сказав своєму сусідові, що повідомлю про унікальну знахідку своєму рідному Міністерству культури. Ця знахідка практично що таке? Коштовний скарб, який належить державі. Бо так велить наше законодавство – але власникові треба заплатити 25% вартості цього скарбу. Сума, самі розумієте, не яка. Ясна річ. Коли б я мав такі гроші, то відкупив би ложе у свого доброго сусіда. Бо самі розумієте, яке це неймовірне багатство. Яке б воно було для художника. Ви порушили б закон, зауважила Оксана. Я ж сказав, що ми виховані під барабаном. Я пройшов війну, тричі поранений, переніс за своє життя три великі голодомори. Здавалося б, що мені всі ці закони? Але барабани гремлять у нашій крові, і нема рятунку. Я пішов до свого рідного міністерства в управління музеями, бо це ложе – музейний експонат. Мене підняли на глум. Яке ложе? Який князь Володимир? Зараз перестройка. Ніхто нічого не знає. Один міністр культури вже ніби пішов, інший ще не прийшов. Усі сидять і дрижать, ждучи як віл обуха, не знати й чого. То кому потрібні всі ці так звані князівські ложа? Я просив хоч поїхати і подивитись. Мені відповідали, нема транспорту. Мовляв, коли хочете, то привізіть. Але знаєте, що таку громістку річ ми не маємо де поставити. Окрім того, окрім усього іншого, чи є у вас докази, що ця річ належить вам, що вона не вкрадена, що це не підробка, що це збоживоліти можна від наших бюрократів. Я колись чув історію, один старий письменник хотів подарувати свою бібліотеку державі. Тиснувся в академічну, в публічну. Не приймають. Мовляв, дайте на кожну свою книжку документ, що вона справді ваша, не викрадена, не запозичена і не привласнена, і те де. А в письменника понад 10 тисяч томів. Таке і зложим князя Володимира. Ну, довелося питати поради, «У професора Богораза». «Ви були в Богораза?» не стрималася від вигуку Оксана. «Хто вам порадив?» «Та я сам багато чув про нього». «Знаменитий юрист і знавець київських антиків. Авторитет для всіх». «Коли це було?» «Місяців за два тому. Може три». «Що вам сказав професор?» «Посміявся і пообіцяв допомогти». Справді, приїхала дівчат, сказало, з якогось міністерства чи фонду. Тепер пішла мода на фонди. Оця дівчина, Оксана, показала знімок перейри. Тут же спина. Ви художник, у вас спостережливе око. Але ж тут тільки спина. Схожа на ту дівчину, що приїздила? Можливо. А вчера? Кто проездил вчера? Вся сама девчина? И я б сказала, та сама. З'явилася вже уже в третье.